«пуіп» або «конь», «пуоп» і таке інше. Що це? Масова помилка людей щодо своєї рідної мови? Ні, це не помилка, а місцева особливість української діалектної мови. Адже мова кожного народу, який становить самостійну етнічну одиницю, поділяється на діалекти, що складаються з низки говірок. Деякі діалекти надто надтоговірки іноді дуже різняться між собою, тому люди одної національності, але різних територіальних діалектів важко розуміють одне одного. Приміром, німцеві з Берліна нелегко збагнути німця, що спілкуються за допомогою нижньонімецького діалекту. Так само і українець із Полтавщини, не все може добрати, що скаже йому українець із Гуцульщини або Лемківщини. Українська мова поділяється на три діалектні групи. Північну поліську, південно-східну і південно-західну. Кожна діалектна група складається з говорів. Північна діалектна група поділяється на східнополіський, середньополіський і західнополіський говори. Південно-східна група на середньо-надніпрянські, слобожанські, східно-полтавські, надніпрянські і донецькі говори. Південно-західна на подільські, волинські, гуцульські, буковинсько-покутські, бойківські, лемківські, закарпатські, надністрянські і нацянські говори. У кожного народу на базі одного переважно центрального діалекту виникає літературна мова, що об'єднує всі ці мовні струмки в одне національне ціле, яке дає змогу легко порозумітися людям різних частин певної етнічної території. На ґрунті середньонадніпрянських надніпрянських говорів, поширених на Полтавщині, на захід від ріки Псла, Черкащині, на схід від ріки Гірського Тікечу, на півдні Київщини і на півночі Кіровградщини постала українська літературна мова. Відбита багатою класикою, наша літературна мова особливо розвинулась після перемоги жовтня, коли нарешті зникли заборони та утиски, що рясно сипались на неї за дереволюційних часів у царській Росії і Цисарській Австро-Угорщині до складу яких належала поділена між цими державами українська земля. Українською мовою прикладено багато шедеврів російської і світової класики. Цією мовою пишуть не тільки художні твори і публіцистичні статті, а й наукові праці з різних галузей знання. Якими є стосунки між українською літературною мовою і діалектами? Виникнувши на основі центральних південно-східних говорів, наша літературна мова вбирала і далі вбирає все найкраще, що є в її діалектах. Увійшли до літературної мови такі, наприклад, слова з південно-західної діалектної групи, як «відтак», «дарма», що є аналогічний вислів «після того», «ватра», «багаття» або «вогнище», Таких прикладів можна навести чимало. Написані на основі говорів південно-західної діалектної групи твори Федьковича, Кобелянської, Стефаника і Черемшини увійшли до скарбниці української класичної літератури. Щоб відобразити місцевий колорит або дати мовну характеристику персонажів своїх творів, до діалектизмів звертались Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Хоткевич написав увесь роман Камінна душа гуцульською говіркою. Та це є лише літературний спосіб, щоб найяскравіше зобразити певну місцевість і її людей. І з цього аж ніяк не, не слід робити висновок, що діалектизмами можна безоглядно користуватися у поточному усному чи писемному вжитку. Надужування діалектизмами призводить до засмічення мови і зниження її стилів. Єдина літературна мова є нормативом у культурному і науковому житті країни. Через школу, художню літературу, радіо, телебачення і пресу